M'agradaria i m'agrada, anar-me' en cap a Praga. Sí m'agrada anar-me'n cap a Praga. A ver, Praga té coses molt interessants, però no vaig a parlar de les que podem veure tots. O sí, sigui, avui vull parlar de coses que no les veu tothom. No les veu tothom? Per què? Perquè no es veuen Perquè estan sota terra I normalment Quan un va a un lloc O sigui Primer Agrada veure tot el que el turista Veu Que està preparat Perquè pugui apreciar-ho el turista Que tothom vol anar a Sota terra? No això no agrada a tothom. Hi ha persones que posar-se sota terra no li va. O pensen que és millor el que veuen amb la llum, o amb la llum artificial a les nits, o de dia amb la llum, o amb la neu, perquè estem parlant de Praga, i Praga vull dir, també té èpoques gelades. Però bé, bueno, el que vull dir, avui vull parlar de Praga sota terra. A veure... Mm. Praga té eh, molts carrers que són empedrats en el casc antic. Està prohibit entrar en cotxe, o sigui, són llocs per passejar-s'hi, per veure tota la història, que hi ha molta història, però no és avui el que vull parlar d'aquesta història, sinó vull parlar d'una altra cosa. Doncs, amb una paraula. O sigui, els carrers antic del casc antic, o sí sigui, estan empedrats, estan empedrats en el casc antic.. Vale. A sota de totes les estic parlant de la part històrica de Praga i del casc antic. Hi han cambres hi ha cambres subterrànies i cellers. però és que és molt curiós. Sota sota, hi han algunes d'aquestes càmeres subterrànies i cellers i més coses que ara parlarem d'orígens, fins i tot, de l'època romana. Com és això? Què passava aquí? Què passa aquí? Perquè són antiquíssimes, però antiquíssimes aquests llocs que estic dient aquí allà sota, són tiquíssimes, si pot caminar tranquil·lament, ara, no té llum de dia, vale? sí, però si pot caminar tranquil·lament, i eren llocs on es feien servir moltíssim, però moltíssim, amb una paraula. Sí, agafem, perquè hi han guies, eh, hi han guies que t'hi porten, però ja dic que no és el de dalt que tothom hi va. No, el de sota no hi va tothom, però és molt interessant. Una vegada vols veure lo que hi ha sota terra? Vale? Baixes, baixes amb un guia, no hi va sol. Una persona que coneix la història de la ciutat medieval t'explica què és el que s'hi feia. Hi ha Peces de a veure, d'immobiliari per entendre'ns. Hi ha peces d'aquelles èpoques que encara estan allà dins, que estiguin mig de ruïdes o que estiguin meny es fa, però estan allà. I si no, fins i tot n'han fet algunes que semblen les autèntiques, les que feien servir i són i hi són. En allà sota hi trobes personatges, per exemple, ara me'n recordo d una, per exemple, hi ha un lloc que és on pues, els tallaven el cap, sempre a sota terra, eh? o sigui, una, una, com una sala, no és una sala, sinó que és més aviat una cosa ajustada, no gran, no és, no és un, una habitació enorme, sinó un lloc per tenir. Un lloc, o posem el cas, per amb una persona per castigar-la vale. pues, hi ha una espècie de cosa com la castigaven agafada pels ombros, per les cames per tot arreu pues, i a sol, al costat la persona vestida com anava en aquella època que és la que l'estava torturant torturant o fent lo que fos torturant Aleshores, tot això està amb unes llums grisoses o beix, segons el postonestàs i, verdaderament, t'impressiona. Perquè no hi ha llum natural, t'estan explicant exactament en aquella sala què és el que feien i com ho feien. Si hi havia sang, si doncs hi havia un, unes coses per recollir la sang. O sí sigui, està exactament el que feien. Exactament el que feien. Són, amb una paraula, són unes, uns llocs que se'n diuen càmeres secretes i se diuen rà, o sí sigui, també, racons del subsol, o sí, sigui, de sota terra. en allà, en allà, quan un hi entra, don diu, vull anar a conèixer aquestes parts del subsol o de soterrani de la part antiga de Praga, doncs t'expliquen perquè també hi havia l'alquímia en allà sota. Llavors, per tant, t'expliquen i demostren el que feien amb històries sobre l'alquímia. Hi ha altres llocs, a sota, tot això, o sigui, no ens pensem que està buit, no. Està ple per poder-te demostrar com feien totes aquestes coses que ara només diem l'alquímia. No, que t'ensenyen com feien l'alquímia. Quan dic, per exemple, a la sala dels assassinats, doncs allà tens un personatge que treballa, així ens entendrem tal com ho feien els assassinats amb què, com i quan execucions d'un altre tipus en un altre lloc aleshores és una impressionant és llarg porta temps i porta moltes explicacions sí, porta moltes explicacions Sí, que això també s'ha de tenir en compte. No és anar veure com si veiessis una figura i dius, bé, ja he vist la figureta i tal. No, és les explicacions que et poden donar exactament per què, perquè Braga té coses escrites autèntiques de com, autèntiques, amb dibuixos o lo que sigui, de com es feia servir totes aquelles càmeres del subsol. Hi han persones, això sí que ho dic, que val la pena que ho sàpiguen per si van, que es pensen que ho resistiran i mmm, al cap de veure'n una vegada una de les càmeres aquestes no ho aguanten. Perquè no és que hi hagi una càmera al costat de l'altra, no. Hi han corredors subterranis i aleshores no vol dir que entres amb aquesta càmera i ara surts i en tens una altra al costat no, hi han els corredors aquests corredors subterranis que no et pots despistar de la guia Per què? primer has de compartir les històries que aquesta història que t'explica pel corredor anirà per una de les cambres que entrarem aleshores hi ha uns subterranis que són del 1.300, n'hi ha uns subterranis, uns altres que són de l'any 1.400. I, a veure, el que diem una vegada les mazmorres, doncs les mazmorres també hi són, allà. És que hi ha de tot. I llavors t'ho expliquen d'una manera que hi ha persones que no poden resistir. O sí, sigui, si un té una mica de por o té... Uh, pensa que no pot respirar el que sí, que no hi baixi ha que ser una persona que digui eh, a veure, això ha passat a tot arreu o sigui que a vegades dius anem a baixar aquí i un diu baixo, l'altre no baixa o el que baixa té que pujar ràpidament o sigui, és una cosa que ah, has de ser conscient de lo que vas veure o del lloc on estaràs això sí que és veritat eh? després t'expliquen també tot el recorregut que hi ha un, un recorregut per allà sota que es diu sempre que hi han les malediccions, que allà hi havia el lloc on hi es donaven des d'allà les malediccions per tot el poble, quan hi havien problemes. I també parlaven dels fantasmes i també paran dels fantasmes. O sigui, al llarg dels segles. I això ja va començar amb, amb les maledicions, els fantasmes i el llarg dels segles des de l'any 1300, també. Eh? O sigui que abans ja hi havia coses, després va sortir una altra cosa i hi ha encara més coses. Vale. Llavors, també hi ha el que li diuen la mazmorra, ja li diuen tal qual, medieval, amb els... no cal dir, tot és sota terra, estic parant de sota terra, amb instruments de tortura. A més, hi ha un lloc que la tortura es feia misteriosa a la nit, però en aquest lloc, un lloc sota terra que a més de no haver-hi més llum que la que dit, que hi ha un color grisós o un color beige clar, perquè estem a sota terra doncs, n'hi ha un que és de nit aquell té una petiteta llumeta diguéssim, petita, petita per dir que és la nit per tant, és curiós, amb la paraula jo dic que hi ha una història de Praga que és la, de... la que et passeges i la que t'expliquen totes les coses, però a l'aire lliure. Perquè malgrat Praga també hi neva molt, però la gent es passeja per sobre. Si vas a sota, saps que vas a veure una altra cosa que has d'estar preparat, perquè tampoc és curta, també dura estona perquè cada lloc té les seves explicacions. A cada lloc van canviant una història, una altra història, com ho feien, com ho deixaven de fer, les preguntes. Perquè quan un van allà, que veu moltes coses que potser a vegades només ha vist en un TV o en un llibre dibuixat o el que sigui, i això perquè era, i això perquè què ho posaven, i això... Tot això porta una explicació llarga i aquesta explicació llarga vulguis no vulguis, com que només un o dos o tres sinó que són molts llocs doncs es fa llarg i has de ser o sigui, conscient de que verdaderament no... ara me'n vaig primera, no pots tornar sol no pots tornar sol tens que esperar-te que vingui una altra guia que porti algunes altres persones en un lloc i d'aquesta manera mirada, de treure't però si no, no en, a veure, normalment no hi volen criatures petites Per què? Primer, són coses, de, coses que fan més aviat por, no? Po. l'adult no li fa por Però amb un criu que vegi, per exemple, amb un individu que hi ha allà amb el cap tapat, amb tota la cara tapada, mig cos i que estigui a punt de tallar el cap amb algú Això no a vegades sí que posen un cartell que diuen no criatures, però si veuen algú que ja porta una criatura l'avisen. No, no, perquè a veure, primer, el criu pot ser que plori, el criu s'espantarà, la gent no van només una família, van un grup de persones, són coses que s'ha de mirar. O sigui que, i ho he comentat perquè és dels pocs llocs d'Europa que hi ha en aquests subterranis, aquest subsol, que és gran, enorme, i que hi ha un quantitat de coses per visitar i que les pots anar a veure se'ns ha acabat el temps amics, amigues gràcies per estar amb tots nosaltres i doncs, ja saben, això a Praga és una cosa també curiosa des d'aquí els envio aquella abraçada tan gran, tan gran tan gran, i aquell petó que no pot faltar mai! Adéu! Adéu! Fins al dia vinent!